назва Краакенгейм Оселя Кракенів. Вітер гуляв навколо Тордена ганяючи сухий поземок Охоронці підняли списи в привітанні У них не було більш нічого Гармати на стінах замку роз'їла Корозія Нема потреби в іншій зброї в самому серці імперії що поступається силою лише Солєріанський Скорроган стояв і чекав на подвір'ї П'ятдесят років не зігнули його і не згасили впертого золотого блиску очей. Але сьогодні Торден помітив якийсь новий вираз у палаючих і завзятих очах старого друга. Здавалося, той бачив кінець невідомого Торденові шляху. Скороган привітався за етикетом і жестом запросив у замок. «Чекай, не зараз», – мовив Торден. Я справді дуже зайнятий. Я волів би одразу у подорож. Герцог пробурмотів звичайні слова вічливого жалю. Але видно було, що він не міг дочекатися від'їзду, та навряд чи витримав би й годину в замку. «Ну гаразд», – сказав він. «Мій зореліт уже чекає». Він був припаркований на задньому дворі. Витончений і мініатюрний чотиривимірний автозореліт – Розроблений за всіма новітніми методами. Вони піднялися на палубу та зайняли свої місця в командній рубці біля великого екрану. «Може, тепер ти скажеш?» – спитав Тордин. «Навіщо нам сьогодні летіти на Кундалоа?» Скороган з Ненецька відповів йому поглядом, в якому струменів давній біль. «Сьогодні», – повільно виголосив він. «Рівно 50 років відтоді» як я повернувся з землі». «Невже?» – здивувався Торден. Йому раптом стало гірко і незручно. Раніше він не був непам'ятливим. «Ти, мабуть, забувся», – додав Скорроган. «Але якщо добре пошукаєш у своїй підсвідомості, то згадаєш, що я сказав тоді. Через 50 років приходьте до мене вибачатися». Ти шукаєш помсти. Торден не вважав це дивним. Це була типова сконтрська психологія, але йому й досі було цікаво, за що ж там вибачатися. Шукаю. Тоді я не міг пояснити. Ніхто б мене не послухав, і, крім того, я не був абсолютно упевнений у собі. Скороган усміхнувся його сухорляві пальці забігли по панелі керування. А тепер навпаки. Час виправдав мене, і я поверну свою честь, яку я тоді втратив, показавши тобі сьогодні, що я дійсно зробив усе можливе. Мені дійсно вдалося, і я дійсно свідомо образив Соляріан. Він натиснув на кнопку, що запустила двигун, і зореліт Митью перемістився на половину світлового року, велетенська синя куля Кундалоа простягалася перед ними, м'яко сяючи на палаючому тлі мільйонів зірок. Торден сидів мовчки, дозволяючи своїй душі перетравити скорроганові слова. Першою емоційною реакцією було смутне здивування тим, на що він підсвідомо чекав усі ці роки, глибоко в душі. Він ніколи не вірив, що Скорроган може бути некомпетентним. А якщо навпаки? Та ні, він не зрадник. Але що ж тоді? Що він мав на увазі? Чи може він був божевільним увесь цей час? Або... Ти не бував на кундалуа самої війни? Запитав Скорроган. Чому? Бував. «Тричі, у справах. Вони просвітають. Соляріани допомогли їм стати на ноги. Просвітають? Овже ж! Овже ж!» Намить усміх промайнув на вустах Скорогана. Але то був сумний усміх. Наче він намагався кричати, але не міг. «Успішненька, марнославненька системка, аж з трьома зоряними колоніями!» Раптом він з пересердя викрутив на всю важель приземлення, і корабель різко знизився. Вони приземлилися в кутку, чи маленького космодрому Кундалоа-Сіті. І роботи вангарії взялися за роботу обслуговувати зореліт і натягувати на нього захисний купол. І що тепер?-спитав напівголоса Тордин. Він раптом занепокоївся, бо відчував, що не зрадіє. Тому, що побачить. «Прогуляємося столицею», – мовив Скорган. «Може, злітаємо ще кудись по всій планеті. Я хотів, щоб ми прибули сюди неофіційно, інкогніто, бо це єдина можливість побачити те, що нам ніколи не покажуть. Звичайне життя пересічних кундалуан. І це важливіше за будь-яку статистику та графіки». «Я хочу показати тобі, від чого я врятував Сконтар!» Він знову криво посміхнувся. «Я віддав життя за мою планету Тордене. Принаймні 50 років. 50 років самотності та ганьби!» Вони перетнули гамірне летовище зі сталі та бетону і вийшли крізь ворота в місто. Тут вирував нескінченний людський потік, що аж промінився неспокоєм соліріанської цивілізації. Серед натовпу було багато соліріан, які прибули на аваїкі у справах або на відпочинок. Там також були представники деяких інших рас. Більшість, звичайно ж, кундалуани. Але іноді їх було важко відрізнити від землян. Зрештою, обидві раси дуже схожі. Особливо, коли кундалуани вбрані в соляріанський одяг. Торден похитав головою, дещо здивований цим галасом. «Не розумію», – гукнув він Скорроганові. «Я знаю кундалуанську, принаймні говірки Луаї та Муаса. Але ти їх не почуєш», – відповів Скорроган. «Тут розмовляють зі мною». Тубільні мови швидко вимирають. Товстий соляріанин у яскравому спортивному костюмі гукав апатичного тубільця, що стояв біля своєї крамниці. Агов, хазяїн, цяцькі ляльки. Живо, живо. Кундасол базарна мова. скривився скороган. Звичайно, молоді кундулани вивчають земну мову з дитинства. Але туристи всюди однакові. Він насупився, і на мить його рука торкнулася бластера на поясі. Але ні, часи змінилися. Сьогодні не заріжеш того, хто тобі не подобається, навіть на сконтері. Тепер уже ні. Турист повернувся і наткнувся на скорогана. Ой, вибачте. гукнув він досить чемно. Я хоч би глянув, куди йду. Байдуже. знизав плечима скороган. Столяріанин миттю перейшов на сконтарську з чітким акцентом говірки на Аргем. Я справді хочу вибачитися. Чи можу я запросити вас на чарочку? Байдуже. мовив скороган похмуро. Чи не планета, га? Допотопна, як Плутон. Лечу звідси на сконтар. Сподіваюся, укласти ділову угоду. Ви, з знаєтеся на бізнесі. Скороган рикнув на нього та пішов далі, тягнучи тордена за собою. Вони проминули півкварталу, і син Вальтама спитав Де твої гарні манери? Він намагався бути люб'язним, чи тобі вже звично ненавидіти людей? Мені подобається більшість із них, мовив скороган, але не туристи. Слава долі, їх небагато на сконтарі. Інженери, бізнесмени, студенти, нехай уже. Я радий, що відносини між землею та скангом гарні. Так що ми багато чого матимемо від цього. Але тільки не туристи. Чому? Скоро ганрізким жестом показав нам готливий неоновий плакат. Ось чому. Він переклав земної мови. Дивіться, стародавні обряди Мауїруа. Чарівно, автентично. Магія стародавнії Кундалоа, екскурсіям до храму Найвищого духа безплатні сувеніри. Релігія Мауїроа колись мала силу, мовив скороган стримано. Це була шляхетна віра, хоч і мала певні ненаукові елементи. Втім, Усе це можна було посучаснити, але запізно сьогодні тубільці або неопантеїсти, або агностики, і вони виконують старі обряди за гроші. Заради шоу. Він скривився. Кундалуани не втратили всіх своїх мальовничих старобудов і звичаю, і музики, і решток своєї культури, але вони вже усвідомили що це подобається іншим, і це ще гірше. «Я не дуже розумію, чого ти так сердишся?» – сказав Тордин. «Часи змінилися. У нас на сконтері так само». «Не в тій мірі. Поглянь навколо, чоловіче. Ти ніколи не був у Солір'янській системі, але, напевне, дивився фото. Хіба не бачиш? Це типово Солір'янське місто». Може, трохи провінційне, але типове. Ти не знайдеш сьогодні в системі Аваїки жодного міста, яке б не було, по суті, соляріанським. Ти не знайдеш видатного твору мистецтва, літератури, музики. Зараз усе це або дешева імітація соляріанських творів, або ж забобонне чіпляння за застарілі традиції, романтичні підробки минувшини. Ти не знайдеш науки, яка не є по суті соляріанською. Не знайдеш машини, що принципово відрізняються від соляріанських зразків. Усе менше є традиційного житла, але щороку будується купа соляріанських марачосів. Старе суспільство мертве. Лише деякі фрагменти лишилися сьогодні. Родинні зв'язки, основа рідної культури пішли в небуття. А шлюби. Так само не тривалі, як і в Соляріан. Зникла давня любов до землі. Майже нема фермерських господарств. Молодь тікає до міста, щоб заробити мільйон кредитів. Вони їдять соляріанські продукти, виготовлені на харчових фабриках. А національна кухня залишилася хіба що в кількох дорогих ресторанах. Нема більше якісного посуду, ручної роботи. До мотканих тканин. Вони носять фабричне. Нема більше народних співців, що передають свою майстерність молодим. Вони вже не тільки живуть, але й помирають біля телевізора. Нема більше філософських шкіл Араклеса та Мауї. Є тільки другорядні коментатори Аристотеля та Коржипського. Або другорядні знавці теорії Расела. Голос Корогана стих. Тордин тихо відповів за якусь хвилину. Я розумію, до чого ти гнеш. Кундалоа сама зробила себе клоном землі. Так і є. Це було неминуче з того моменту, як вони прийняли допомогу від Соляріан. Одночасно з цим вони мусили прийняти соляріанську науку, соляріанську економіку і насамкінець усю соляріанську культуру. Це єдиний доступний для соляріан зразок, і вони використали його для відбудови. І оскільки ця культура була, вочевидь, успішною, Кундалоа прийняла її. Тепер уже запізно. Вони ніколи не зможуть повернутися назад, та вони не хочуть повертатися. Таке бувало і раніше, ти знаєш. Я вивчав соляріанську історію. Ще до об'єднання земної раси, навіть до заселення ними планет своєї системи, на Землі було багато культур, які нерідко радикально відрізнялися. Але врешті-решт, так звані західні суспільства, що розвинулися лише за рахунок технологій і повірили у своє верховенство. Ну, вони були нездатні співіснувати з іншими, щоб успішно конкурувати з ними. Інші мусили прийняти так званий західний менталітет, і коли захід допоміг їм у їхній відсталості, вони обов'язково допомагали іншим, але за тим самим західним зразком з найкращими намірами для всього світу Захід знищив усі відмінні триби життя. І ти волів би рятувати нас від цього? спитав Торден. Я поважаю твою думку, але питаю себе. Чи не за велика ціна за усі твої сентименти навколо минувшини? Кілька мільйонів жертв, десятиліття страждань – це більше, ніж сентименти, – мовив скороган роздратовано. Хіба ти не бачиш? Майбутнє за наукою. Щоб возвеличитися, ми маємо розвинути наукове мислення. Але якщо нам кажуть, що солярянське мислення – єдина можливість – Невже тоді ми мусимо стати расою другого сорту, аби тільки вижити? Хіба ми не можемо накреслити інший шлях, щоб розвиватися безперешкодно, без корисливого втручання високорозвинених рас, без переймання їх, чужого по суті, трибу життя? Я вважав, що ми зможемо. Я думав, ми мусимо перемогти. Розумієш? Негуманоїдні раси ніколи не матимуть однакових досягнень з гуманоїдами. Основи психології, швидкість метаболізму, інстинкти, логічні патерни – все занадто різне. Одна раса може дещо знатися на менталітеті іншої, але не дуже добре. Ти ж знаєш, наскільки важко перекладати з однієї мови на іншу. Всі думки відображаємо мовою, а мова відображає основні закономірності мислення. Найбільш точні, чіткі, дуже продумані філософія і наука однієї раси ніколи не будуть цілком зрозумілі іншій. Бо кожна створює дещо інші абстракції на основі тієї ж самої загальної реальності. «Я хотів захистити нас від небезпеки». Стати духовними епігонами соляріянської співдружності. Сканг був відсталим. Він мусив змінити свої методи. Але навіщо міняти їх на абсолютно чужий шаблон? Чому б і не навпаки? Прискорити свою природну еволюцію. Наш власний шлях. Скороган знизив плечима. Я зробив, що мав зробити. Закінчив він спокійно. «То була дуже ризикована авантюра, але вона спрацювала. Ми зберегли власну культуру. Це наше. Вимушена необхідність розвивати науку навчила нас розробляти до всього власний підхід. Результат ти знаєш. Дирин таки розробив свою семантику». Хоч соляряни сміялися йому в обличчя. Ми винайшли чотиривимірні зорельоти, які солярянські інженери вважали неможливими. І тепер можемо перетнути всю галактику за той час, поки звичайний солярянський зореліт долетить від Сонця до сусідньої Альфи Центавра. Ми вдосконалили теорію викривлення простору, психосимвологію нашої раси яка не дійсна для чужаземців та новітню агрономію, яка зберегла вільне селянство як основу нашої культури. Все! За 50 років Кундалоа було повністю революціонізовано. сконтар же революціонізував сам себе. У цьому відмінність. І таким чином ми врятували духовне те, Яке є нашим власним надбанням мистецтво, ремесла та найкращі звичаї, музику, мову, літературу, релігію. Це чарзілля нашого успіху, не тільки веде нас до зірок, воно зробить нас однією з великих рас галактики, а цей період відродження духовності є золотим віком нашої історії. І все тому «Що ми залишилися самі?» А він замовк. І Тордин деякий час теж не говорив нічого. Вони вийшли на спокійнішу вулицю в старому кварталі, де більшість осель була побудована до приходу соляріан і багато перехожих були вбрані в національний одяг, якого раніше не було видно. Екскурсовод вів групу соляріанських туристів для соляріан з місцевою керамікою. «Ну?» – мовив Скорроган через деякий час. «То як?» «Не знаю». Тордин неупевнено почухав щоку. «Все це в новину для мене. Може ти правий, а може й ні. Я маю подумати». «Я мав 50 років на те, щоб подумати», – мовив Скорроган похмуро. Зачекаю кілька хвилин. Вони підійшли до Ятки. Старий кундолуанин сидів у ній серед купи товарів. Яскраві розписані горщики, миски та кухлі. Народні вироби. Якась жінка вибирала сувенір. Глянь на це, мовив Скорроган Тордину. Ти коли-небудь бачив старовинні вироби? Це дешевка. Їх виробляють тисячами для туристів. Криві узори, халтурна робота. А в давнину кожна лінія, кожен штрих щось означали. Їхній погляд упав на горщик, що стояв біля старого торговця. І навіть стриманий син Вальтама затамував подих. Він сяяв. Цей горщик. Здавалося, він дихав. А в просту досконалість чистих ліній і довгих плавних кривих хтось вилив усю свою любов і прагнення любові. Може, він думав це житиме, коли я піду. Скороган присвиснув. Це справжній артефакт, сказав він. Принаймні сто років музейний експонат. Звідки він узявся серед цього мотлоху? Кілька солярян боязко трималися на відстані від двох гігантських сконтаріан, і скороган, заради розваги. Читав вирази їхніх облич Вони остерігаються Вони вже не зневажають А шанують нас Шанують сконтар Вони посилають своїх дітей вивчати нашу науку Та мову А кого тепер цікавить кундалоа У жінки загорілися очі Коли вона побачила горщик біля старого тубільця Вона спитала Скільки? Не продається Відповів кундалоанин його голос був тихим і сиплим, і він щільніше закутався у свій одяг. Ти продавати? Вона сліпуче і нещиро усміхнулася. Я ти давати багато, я ти давати 10 кредів? Не продається. Я ти давати сто кредів? Продавати? Це моє, моєї родини з давніх давен не продається. «П'ятсот кредів!» Вона помахала перед ним грошима. Він притулив горщика до своїх щуплих грудей і підняв на неї темні сльозаві очі. «Не продається!» «Іди собі!» «Не продається!» Омауї. «Годі!» буркнув Торден. Він схопив Скорогана за руку та потяг за собою. «Ходімо! Вертаймо до Сконтару!» «Як, прямо зараз?» «Так, зараз. Ти був правий, Скорогане. Ти був правий, і я публічно вибачуся перед тобою, як перед найбільшим нашим рятівником, але вертаймося додому». Вони поспішно рушили вулицею. Тордин намагався забути очі старого кундалуанина, але зрозумів, що ніколи не зможе». Озвучено для каналу трохи більше аудіокниг. З англійської переклала Ноель